«Коли ви так вважаєте, сер, то мені залишається тільки погодитися з вами. Та хоч би там як треба визначити МНЗ?» На згадку про цю абревіатуру соціолог поморщився. Харлен заздалегідь знав, що його реакція буде саме такою. МНЗ означало «мінімальну необхідну зміну», а тут і технік був дока. Соціолог міг вважати себе поза всілякою критикою з боку нижчих істот, коли йшлося про інші питання, включаючи й математичний аналіз численних можливих часових реальностей. Але щодо МНЗ, то тут технік залишався неперевершеним фахівцем. Математичне обчислення не підходило. Навіть найбільший комп'ютер, яким керував би найрозумніший і найдосвідченіший старший обчислювач, у кращому разі міг тільки вказати на ймовірні ряди місцезнаходження МНЗ. Правильний вибір МНЗ цілком залежав від знань і досвіду техніка. Хороший технік рідко помилявся. Першокласний технік не помилявся ніколи. Харлан не помилявся ніколи. МНЗ рекомендоване вашим сектором, вів далі Харлан рівним безстороннім голосом, Карбуючи слова єдиної міжчасової мови. Передбачає аварію космічного корабля і тяжку смерть дванадцяти космонавтів. «Це неминуче», – сказав Вой, стенувши плечима. «А я вважаю», – заперечив Харлан, «що МНЗ можна звести до простого переміщення невеличкої коробки з однієї полиці на іншу. Ось подивіться». Харлан показав довгим пальцем на одну з перфорацій і акуратно обрізаним білим нігтем зробив уздовж неї ледь помітну позначку. «Хіба таке розв'язання не змінює ситуацію?» – сказав Харлан. «Хіба воно не усуне розвилені і не приведе нас до...» «До ймовірної МБР», – прошепотів Вой. «До точної максимальної бажаної реакції», – закінчив Харлан. Вой підвів очі. На його смаглявому обличчі відбилося щось середнє між гнівом і досадою. Харлан мимоволі, звернув увагу на щербинку між верхніми передніми зубами соціолога, яка робила його схожим на боягузливе зайчисько. Ця схожість аж ніяк не поєднувалася з тією стримуваною силою, що відчувалася у словах воя. «Очевидно, рада часів ще вкаже мені на цю помилку?» «Не думаю». Наскільки мені відомо, Рада нічого не знає про це. Принаймні, ваш проект зміни реальності потрапив до мене без коментарів. Харлан не уточнив значення у даному разі слова «потрапив», а Вой не спитав його про це. Отже, ви знайшли цю помилку самі? А тож І не повідомили про неї Раду часів? Ні. Вой полегшено зітхнув, але відразу ж спохмурнів. А чому? Мало хто міг уникнути такої помилки. Я вирішив виправити її поки не пізно. Так я і зробив. А чому б і ні? Ну що ж, дякую вам техніку, Харлон. Ви повелися як друг. Хоча помилка, що її припустився наш сектор, була, як ви самі сказали, практично неминуча, у протоколі Ради вона мала б вигляд невиправданого недогляду. Після невеличкої паузи Вой провадив далі. Хоча з другого боку, смерть кількох людей мало що важить проти отих змін особистостей, до яких призведе зміна реальності. Не відчувається, що він дякує щиро, мимоволі подумав Харлан. Може, навіть образився. Ба, а як подумає, що від Догана його врятував якийсь технік, то ще й обурюватися почне. Якби я був соціологом, він потис би мені руку, але технікові він руки не потисне. Навіть пальцем не доторкнеться до техніка. А сам Ладен приректи на смерть від єдухи дванадцятеро душ. Та чекати, поки соціолог почне обурюватися, означало звести справу на нівець. Отож, Харлон вирішив не гаяти часу.